як вона, крут'ячи педалі свого крутого велика, пролітає одну по одній центральній вулиці містечка. Комір її джинсової куртки піднято. Сестра щулиться від крижаного вітру. Сусанна на три роки старша, хоча народилися вони в один і той самий день, 21 червня. І у цьому факті... Сестра завжди бачила якийсь містичний сенс. Сусанна сильно захоплювалася окультизмом. У неї були карти Таро. Вона любила читати про те, що Стоухенш побудували прибульці, ну і про всяке. У дитинстві, прикладаючи до голови брата іграшковий стетоскоп, вона намагалася почути його думки. Одного разу, він вибрав п'ять карт із колоди, і Сузанна, притискаючи йому до чола стетоскоп, вгадала їх усі одна по одній. П'ятірка пік, шістка хрестова, бубнові валет і десятка та червовий туз. Щоправда, повторити цей фокус ні їй, ні йому жодного разу більш не вдалося. Фінні бачив своїм уявним поглядом як сестра шукає його вулицями, вулицями, де чомусь немає ані машин, ані перехожих. Вітер тріпає дерева, голі гілки метушаться у низькому небі, немов намагаються схопити його. Час від часу Сусанна прикриває очі, аби краще зосередитися і почути далекий поклик. Вона слухає Джона. Слухає його. Далекий плач. Вона сподівається відшукати свого братика за допомогою дива телепатії. Ось вона повернула праворуч, потім ліворуч. Ось їде незнайомою вулицею, яка закінчується глухим кутом. По обидва боки стоять нежилого вигляду будинки із занедбаними галявинами. На доріжках лежать старі дитячі іграшки. Від цієї картини у Сусанни починає сильніше битися серце. Вона відчуває, викрадач її брата десь тут. Сусанна починає їхати повільніше. Повертає голову то вліво, то вправо. Вона слухає кожен із цих будинків. Навкруги, Стоїть якась неправдоподібна тиша, наче багато тижнів тому усіх мешканців міста вивезли, і вони забрали з собою навіть домашніх тварин, позамикали двері і вимкнули крізь світло. «Не цей будинок», – думає Сузанна, – «і не цей». І продовжує їхати і їхати далі до самого кінця вулиці – до останнього будинку, гальмує і ставить ногу на землю. Надії вона іще не втратила, але поки стоїть, покусує губи і озирається. І тут у неї починає зароджуватися думка, що «брата свого вона не знайде, і ніхто його не знайде». Яка ж моторошна ця вулиця! Який холодний вітер! Сусанна починає відчувати колючий холод не зовні, а всередині. У себе, в глибині грудей. І тут? Тут вона чує звук. Дивний. На кшталт гудячого дзвону. Вона озирається, намагаючись визначити, звідки він йде, і підіймає голову. І бачить крайній стовп. Над ним, зачепившись за дроти, Теліпається в'язанка чорних кульок. Вітер намагається їх відчепити, І вони рвуться на волю. Побачивши ці кульки, Сусанна відсахується. Незрозуміло чому, але вони лякають її. Така собі чорна пляма у небі. Вітер смикає за кульки, кульки тягнуть задроти, і ті віддаються гудінням. Моторошним, тихим, потойбічним гудінням. Задзвонив телефон. Фінні розплющив очі. Маленька історія, яку він склав про Сузанну, відразу ж розсипалася. Саме склав, не уявив. Історія про привидів. Причому привид він сам, ну або скоро ним стане. Фінні підняв голову. Уже майже стемніло. Підняв голову, і погляд його зачепився за телефон. Він навіть начебто відчував у повітрі вібрацію від молоточка, який стукав по дзвінках. Фінні змусив себе збадьоритися. Він знав, що телефон дзвонити не може. Просто, можливо, спросоння йому привиділося, але... Але підсвідомо він чекав наступного дзвінка. Не варто було так довго лежати без діла, поки минав день. Потрібно було щось пошукати. Старий цвях, важкий камінь. Скоро зовсім стемніє, а у темряві нічого не знайти. Фінні відчував якусь загальмованість, відчував порожнечу у голові, а до того ж він замерз. У підвалі було добряче холодно. Підійшовши до телефону, він підняв слухавку і приклав її до вуха. «Ало?» Чути було тільки свистіння вітру за вікнами. Слухавка мовчала. Фіні уже хотів було повісити її, коли на іншому кінці лінії почулося клацання. «Хало?» Ніч згустилася і обійняла його. Фіні скрутився на матрасі, притиснувши коліна до грудей. Ні, він не спав і майже не моргав. Ось-ось прочиняться двері, увійде ел, і вони залишаться удвох у цій темряві. Панічний жах викликав заціпаніння. Він не спав. Він перебував у якомусь заціпенінні, помічаючи, як минають хвилини, складаючись у години. Час тепер сприймався не так, як раніше. Він був одним, довжелезним, нескінченним моментом, що змінювався іншим таким самим. Фінні прокинувся від забуття коли на горі у темряві почали проступати водянисто-сірі прямокутники вікон. Він незрозуміло, звідки знав, що йому не належало дожити до цієї кімнати, коли на стінах з'являться зворушені світанком прямокутники. Надії ця думка не вселяла, втім спонукала до дії і фінні із великим зусиллям сів. Бачив він тепер краще. Коли дивився на світло у вікні, по краях блимали якісь блискітки, але саме вікно він роздивлявся добре. Шлунок у нього зводило від голоду. Змусивши себе підвестися, Фіні знову промандрував кімнатою. У дальньому кутку Бетонна підлога розкришилася, і під нею був пісок. Присівши навпочіпки, Фіні почав нагрібати в кишені бетонну крихту, коли почув, як відсувається засув. Товстун спинився на порозі. Вони роздивлялися одне одного із відстані кроків у десять. «Ел, був у смугастих трусах і білій майці, вкритій застарілими плямами поту. Товсті його ноги видавалися страшенно блідими. «Мені... мені потрібен сніданок», – сказав Фінні. «Я їсти хочу». «А як твої очі?» Фінні промовчав. «Що це ти там робиш?» Він зіщулився у кутку і тільки дивився. Ел сказав: "Їжу я тобі принести не можу. Доведеться почекати. Чому? Хтось може побачити, як ти її несеш?" Ел знову потемнів обличчям і стиснув кулаки. Відповів, однак не так злісно. Промовив «Примирливо сумним тоном. Неважливо». Фіні зрозумів це як «так». «Якщо ти не збираєшся мене годувати, то для чого ти взагалі спустився?» Ел обурено похитав головою. Так, немов йому поставили чергове нетактовне питання, на яке відповідати не варто. «Ну, перевірити, як ти тут?» Фінні не зміг стримати гримаси відрази. Ел знітився. «Я... я пішов». Щойно він відчинив двері, як Фінні схопився і почав голосно кликати на допомогу. Ел так поспіхом вибіг, що мало не впав і швидко захряснув за собою двері. Фінні стояв посеред кімнати, важко дихаючи. Він зовсім не думав, що встигне проскочити повзела Надто вже було далеко Просто хотів перевірити швидкість реакції Товстуна Вона виявилася навіть нижчою, аніж Фіні припускав А у будинку... У будинку явно був хтось іще І в нього знову з'явилася надія Залишок дня... І всю наступну ніч Фінні провів на самоті. Коли знову почалися голодні спазми, на третій день ув'язнення, Фінні довелося сісти на матрас і перечекати, поки вони минуть. Відчуття було таке, немов, немов йому у живіт в штопори і повільно повертають. Фінні так скрипів зубами, що незабаром відчув у роті смак крові. Потім він попив із туалетного бачка і постояв поруч із ним на колінах, роздивляючись кріплення та труби. Чому він раніше про це не подумав? Фінні мордувався, поки не обдер всі пальці, намагаючись відкрутити здоровенну гайку. Все було марно. Вона намертво приіржавіла. Коли він прокинувся, через вікно у західній стіні падало широким променем жовтаве світло. У ньому, немов крихітки слюди, виблискували порошинки. Фінні не пам'ятав, як він ліхий заснув. Це його стривожило. Йому взагалі було важко зібратися із думками і обміркувати те, що відбувається. Минуло хвилин десять, а він нічого не розумів, ніби щойно випав зі сну. Досить довго Фіні не міг встати і сидів, обхопивши себе руками, поки навколо танули залишки світла і густішали тіні. Зуби у нього цокотіли. Інколи тремтіння переходило у судоми. Він зовсім замерз і зрозумів, уночі буде іще гірше. не боявся, що іншої такої ночі, яка минула, він не витримає. Може, Ел саме так і задумав, морити його голодом і холодом, аби він став поступливішим. Або... Він навіть похолов від цієї думки. Або нічого той товсто не задумував, а просто помер там на горі від серцевого нападу, а Фіні повільно помиратиме тут від холоду і голоду. Телефон на стіні знову задихав. Фіні бачив, як у нього роздуваються і опадають боки. «Припини!» Наказав він Телефон припинив Фіні підвівся Потрібно було якось зігрітися Зійшов місяць І деякий час освітлював телефон Блідим, немов слонова кістка променем Обличчя у Фіні горіло від холоду Із рота йшла пара, немов диму чорта Ноги взагалі не відчувалися Настільки замерзли він потоптався туди-сюди, аби їх відігріти. Потім почав згинати і розгинати руки. Пальці теж замерзли, ворушити ними було боляче. Фінні почув чийсь нескладний спів і зрозумів, що це співає він сам. Час рухався дуже нерівномірно. Думки теж накочувалися хвилями. Він спіткнувся і впав. Почав нишпорити по підлозі, намагаючись з'ясувати, об що він спіткнувся. Раптом те щось згодиться для зброї. Нічого не відшукавши, він змушений був визнати, що спіткнувся об власну ногу. Фінні отямився від телефонного дзвінка. Ців окинув поглядом кімнату. Віконце на східній стіні слабко світилося блакитним. Він намагався збагнути, чи дійсно він чув дзвінок, чи то йому привиділося. І тут він знову почув гучне металеве деренчання. Фінні встав, зачекав, поки перестане хитатися під ногами кімната, і тут телефон задзвонив втретє. Втретє, маленький молоточок застукав по двох дзвониках. Різкий звук прочистив йому міски. Фінні взяв слухавку і приклав її до вуха. «Галло!» – промовив він. У слухавці почулося легеньке тріскотіння, статичні перешкоди. «Джоне!» – почувся хлоп'ячий голос. Чутність була погана, так, наче дзвонили з іншої частини світу. «Послухай, Джоне, сьогодні все вирішиться». Хто це?» «Не пам'ятаю, як мене звали», – відповів хлопчик. «Ім'я – це перше, що забувається». «Коли забувається?» «Сам розумієш, коли». Фінні здалося, що він впізнав його хоча й розмовляв із хлопчиком тільки раз. «Брюс? Брюс Ямада?» «Не уявляю», – відповів хлопчик. «А це хіба важливо?» Фінні підняв очі і подивився на обірваний кінець дроту, з якого стирчали мідні волоски. Подивився і вирішив, що неважливо. «А що сьогодні?» «Вирішиться!» «Я хотів сказати, він тобі залишив шанс поборотися!» «Який?» «Ти тримаєш його у руці!» Фінні повернув голову і подивився на слухавку. Із верхньої її частини долинали тріск і слабкий голос хлопчика, якого вже не було серед живих. «Як?» – запитав Фіні, знову гарячково притискаючи трубку до вуха. «Пісок! Пісок!» – підказав Брюс. «Зроби трубку важкою. Вона надто легка. Дійшло?» А іншим, іншим хлопцям телефон дзвонив. «Не питай, кому дзвонить телефон?» – сказав Брюс. І у слухавці пролунав тихий хлоп'ячий сміх. Тут натяк на відомі слова з епіграфа до роману Гемінгуея «За ким лунає дзвін». «Ніколи не питай, за ким лунає дзвін. Він дзвонить за тобою». Ця цитата належить англійському поєту Джону Дону. «Іншим телефон теж дзвонив. Але ніхто із нас його не чув. Тільки ти». Видно, людині потрібно побути тут довше, аби навчитися його чути. Тобі одному вистачило часу. Решту він вбивав іще до того, як вони отямлювалися. Але тебе вбити не встиг. Йому зараз не можна до тебе спуститися. У вітальні постійно стерчить його брат. надзвоніє кудись по телефону. Братик у нього наркоман. Він взагалі не спить. Альберт психує, але прогнати його не може. «Брюсе, це і справді ти? Чи я божеволію?» Ставлячи це питання, Фіні стискав слухавку до болю. Альберт теж чує телефон», – продовжував Брюс, пропускаючи питання повзвуха. «Знаєш...» Іноді, коли він буває у підвалі, ми навмисно дзвонимо, Дражнимо його. У мене така сладкість, я... Я не знаю, чи зможу із ним битися. Зможеш, сказав голос. Став йому добряче гнотів. Я радий, що це будеш саме ти. А знаєш, кульки вона знайшла. Сусанна. «Справді?» «Прийдеш додому, сам у неї запитай». І у слухавці запала тиша. Коли Фіні почув знайоме клацання засува, у кімнату вже пробивалося золотисте світло. Фіні стояв на колінах спиною до дверей, у кутку – там, де розкришилася підлога. У роті в нього й досі відчувався гіркий мідний присмак, як після тієї виноградної газованої води. Він повернув голову, але не підвівся, намагаючись приховати щось, чим були зайняті його руки. Побачивши замість Алберта іншу людину, Фіні від несподіванки скрикнув і підхопився. Той, хто увійшов, був маленького зросту, круглолиций та товстощокий, але до того ж худий. Одяг на ньому – м'ята армійська куртка і вільний светр грубої в'язки. Одяг таліпався на ньому немов на вішаку. Опукле чоло обрамляли брудні патли. Рот у новоприбулого кривився в здивованій посмішці. «Ні чорта собі!» сказав брат Елберта От от я знав, що він таки тут когось ховає. Ні, ну, ну не чорташ собі. Він нервонувся до нього, і з хлопчика посипалися слова, ніби у людини, яка застрягла в ліфті на взю ніч І нарешті звільнилася. Прошу вас, мамі, мамі потрібно дати знати, потрібно покликати на допомогу. Зателефонуйте моїй сестрі «Та ти не хвилюйся, його немає. Він на роботу почалапав», – сказав брат Елберта. «Мене Френк звуть. Заспокойся». «Ясно тепер, чому він так психував, коли йому телефонували. Боявся, що поки його немає, я тебе знайду». Позаду Френка в освітленому дверному отворі з'явився Елберт із сокирою в руках. Немов бейсбольну биту він підніс її за плече. А Френк, не бачачи за спиною брата і не відчуваючи його присутності, продовжував. Хочеш, я розповім, як я тебе вирахував, га? Ні, пробурмотів фіні. Ні, ні, ні. Френк розчаровано скривився. Ну, гаразд, тоді потім розповім. Та ти заспокойся. Із гучним, дивним звуком хрускоту Елбер всадив сокиру братові у череп. Френк почав падати і потягнув Елбер за собою. Той тримався за руків'я сокири. Елбер вдарився в підлогу колінами і зашипів від болю. Він впустив сокиру, і Френк завалився обличчям донизу. Елбер скривився і, дивлячись на брата, що лежав із сокирою у черепі, видав приглушений крик. Вінні стояв поруч. Він важко дихав, притискаючи до грудей телефонну слухавку. В іншій руці у нього був змотаний дріт. Його довелося перегризати, аби відірвати від апарата. Звичайний дріт, не спіральний, як у сучасних телефонів. Фінні обмотав ним праву руку. Бачиш? тремтячим голосом промовив Ельберт. Ти бачиш, що ти накоїв? І тут він помітив у фіні в руках слухавку і звів брови. Якого біса ти робиш із телефоном? Фіні зробив крок вперед і вдарив його слухавкою в обличчя, просто у ніс. Він уже встиг розібрати слухавку і набити піском, а тоді знову зібрати. Почувся хрускіт, ніби щось зламалося, але зламалася не слухавка. Товстун видав приголомшений крик, і в нього із ніздрів полилася кров. Він підніс руку до носа. Фіні завдав іще одного удару і цього разу зламав йому пальці. Елберт впустив руку і видав звіриний рик. Фіні знову його вдарив, врізав слухавкою по голеному черепу. Почувся приємний вуху, стукіт і у повітрі затанцювали золоті піщинки. Елберт із криком схопився на ноги і кинувся вперед. Але Фіні встиг відскочити і вдарити його в рот, так що у супротивника сіпнулася голова, а потім вдарив вдруге, по коліну. Падаючи, Гелберт схопив Фіні за боки і пожбурив на підлогу. Потім притис до підлоги його ноги. Фіні спробував вивільнитися. Товстун задар голову. З рота у нього разом із кров'ю виривався лютий стогін. Фіні, як і раніше, тримав трубку у руці, а в іншій моток дроту. Він зібрався знову було вдарити супротивника, але руки раптом самі собою вирішили інакше. Руки накинули дріт Елберту на шию і потягли, зімкнувшись в нього на потилиці. Елбер дотягнувся до обличчя Фіні і спробував роздерти щоку. Фіні затягнув дріт сильніше І у Елберта вивалився язик На протилежній стіні Раптом задзвонив телефон Товстун подивився на нього А потім перевів погляд на Фіні Зіниці у Елберта стали величезними Настільки великими, що райдужок майже не лишилося Вони нагадували Дві чорні надувні кульки, які затуляють два сонця А телефон на стіні, і далі дзвонив і дзвонив Фіні продовжував затягувати дріт На потемнілому обличчі Елберта читалося питання «Це тебе», – сказав йому Фіні Продовжуючи затягувати дріт на його шиї Джо Гіл Чорний телефон Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання Підпишіться на канал, вподобайте відео І розповсюдьте його в соціальних мережах української має бути більше За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Bimea Coffee чи Patreon у описі до цього відео Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам Ну а ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі!